Seržant Tračník a desátník Knoblhoch byli na obchůzce. Nebyli se jistí, proč jsou na obchůzce a co by měli dělat ve chvíli, kdyby spatřili, jak někdo páchá zločin, i když léta výcviku jim ve skutečnosti umožňovala nevidět i některé poměrně dost velké zločiny. Jenže jak pro jednoho, tak pro druhého byl zvyk železnou košilí. Byli policisté, tak vyrazili na patrolu. Nechodili po městě s nějakým konkrétním úmyslem. Patrolovali, abychom tak řekli, jen pro patrolování samo. Nobyho chůzi nijak nepomáhala velká, v kůži vázaná kniha, kterou nesl před sebou a kvůli níž pořádně neviděl na cestu. Válka by týhle díře udělala dobře. Mnohým lidům by to vrátilo pátes. Dneska šlo tolik věcí k čertu. Ne, jako když jsme byli malí baby, psařal. E, ne, jako když jsme byli dětmi, Noby, to máš pravdu. V těch lidech běželi jeden brohým mužem, jo, pserze. Lidi si navzájem věřili, Noby. by. Vlastně, psařal, já, jsme, pserze, já bym. A nikdo nezamykal dům, ne, feržo Správně noby. A vždycky byli připraveni jeden druhýmu navzájem pomoc. Byli vždycky v nebo před nějakým cizím domem. Já, to byly časy. Já bym, že dokonce ani na naší ulici hodně lidí baráky, nezamykalo. No, o tom právě mluvím. Na to právě upozorňuju. Pa bylo tím, že nám ty grázlové vždycky ze všeho nejdřív ukradly zámky. E, jenže si kradly věci tak nějak po mezi sebou, noby. Dneska v okradu tě cizinci. No, A e, Feružo? Co pak, noby? Kde je Mondénie? Mondénie musí to být nejaký můsto, myslím, že tam bude mřeště bedro. Jo, Mondénie e, Správně. E, jak pak by ne. E, jedno z těch e, kladských míst. Už vím. E, spousta písku, hory, e, vývoz datlí. Proč to chceš vědět? Ale jen tak. No by. Jo, pro sebou vlečeš tu obrovskou bychli? Aha, pak jsem dostal skvělej nápad, Seržo. Dobře jsem poslouchal. Proste vyprávěl o té knížečce svýho prapradědy. Takže pro případ, že by se měla bajabat, jsem si tohle vyprůčil od Myčáka. Je to kniha Omova, nás centráků silná. E jenže do kapsy je moc velká noby abych byl upřímný, je trochu velká i na vozejk. jsem, že bych si udělal bakový zvláštní záběsníky, abych ji mohl nosit. Řekl bych, že ani dlouhý luk by do ní nedostal šíp dál, než k apokryfě. Při známém zaskřípění pozvedli jako napovel oči. Ve větru se pohupovala klačanova hlava. E, co takhle pintu točenýho? Velká Anča občas vaří takový pivo, že se z toho jednomu protáčej paninky. Bratři ne, přaružo. Pan Elánius je v mizerný náladě. Mm, máš pravdu. No by se znovu podíval na hlavu. Byla dřevěná. Za desetiletí byla mnohokrát přemalována. Na člověka, který už nikdy nebude potřebovat košily, se klačen smál snad až příliš šťastně. Uh, u hlavy. hlovy děda mi vyprávěl, že jeho děda si pamatoval čas, kdy ještě byla pravá. Jenže už v té době byla veliká jako vlačský vozech. Bracho, besný, pobesit se nečí jako výbesní nad hospodem, ne. Proč noby? Válečná a kořistné. Nějaký maník se vrátí z války a přinese si takovýhle suvenýr. Narazí ho na kůl a otevře si hospodu u Klačanovi hlavy. A jak je chceš přesvědčit, aby to nedělali znovu? Nestačilo k tomu, abych se dostal do maléru, když jsem někde bapacel boty. Jo, to byly mnohem tvětší časy doby. No a pačkal jste vůbec někdy nějakýho plačana, Feržo? Teda myslím nějakýho z těch pravejch, divokých. No, ne, ale víš co? Mají dovolený mít tři ženy. O to je zločiný, nemyslíš? Pačká určitě, protože já sám nemám ani jednu. A jedí fakticky srandovní věci. Karý a tak. Jako my, když máme dlouhouši chytu, že jo? No, tak jako de, trochu jo, jenže oni ho dělají tak de, divně. Vymyslíte pakový žlutý jako ušní bajškrabek a s hrážkem a vazinkama, jak ho dělala vaše máma? Právě. V klackém kary se můžeš hrabat, jak dlouho chceš, a nenajdeš ani kousek tuřínu. Já pak slyšel, že vědějí ovčí oči. To máš taky pravdu. Takže žádný normální klasický jídlo jako hněčí brzlík, vepřabaj rypáček nebo bajčí koble? Jasně, že ne. Tračník cítil, že se z neznámého důvodu zase ocitl na tenkém ledě. Hele, noby, když už nic, tak prostě nemají tu správnou barvu a tím to pro mě končí. No, to je skvělý, bevpe na to kápnul, Frede. Přikýl noby tak spokojeně, že seržant tračník si byl téměř jist, že to jeho malý kolega myslí vážně. On je to vlastně jasný. A hele, Jaká vlastně je správná barva? Bílá jsem Pakže ne, přihlábě červená, protože například vy máte, to si ze mě děláte srandu desátníku Noblochu. Vlastně, že ne, Saržo, ale jakou barvu mám já? To přinotilo seržanta Tračníka k zamišlení. Někde na těle desátníka Noblhocha jste mohli najít barevný odstín, odpovídající každé zeměpisné oblasti země plochy a několik dalších, které byste našli jen ve specializovaných lékařských knihách. Bílá je, to je. No bílá je, stav, stav tví mysli. Je to, když děláš celý den poctivou práci za poctivý plát a takový věci a pravidelně se myješ. Prostě se pak nepoflakuješ kolem. Správně. Nebo třeba makat blchvý kolik hodin jako můj barák. Noby. A viděl jste někdy tu jeho děcka bezpinavých šaty? Noby. Ty se mě prostě pokoušíš namíchnout, že jo? Ty přece víš, že jsme lepší než klačeni. Jaký by to jinak mělo smysl? A vůbec, jestli s nima budeme bojovat, mohl by se dostat do kriminálu za rozšiřování zrádných řečí. A hledba, pravda, my s nima budete bojovat? Alfred Tračník se poškrábal na bradě. No, jako zkušený válečník se obávám, že budu muset. A co budete dělat? Vstoupíte do nějakého privátního badílu a půjdete na frontu? Teda já jsem nejsilnější ve výcviku nováčků. Nejlepší by bylo, kdybych zůstal tady a cvičil nový rekruty. Pakže, pane, v týlu, by se říct. Každej máme svoje povinnosti, noby. Kdyby bylo pomým, už bych byl dávno někde za mozem a dával těm poděleným, zpupným klačanům o nad chladný oceli. Pakže, byl bych chvakobřet, babas, plýt, zahnutý meče, by vám žádný starosti nedělali, co? Pohledlivě bych se jim smál, noby. Ale. Co kdyby za zaútočili na nás? Pak byste byl v přední linigy by a fronta by byla v tylu. E, tak bych se pokoušel udržet někde uprostřed. To jako uprostřed fronty nebo... Čentlmeni hlédli se a zjistili, že byli sledováni. mužem střední výšky, kterého ovšem zdobila zcela výjimečná hlava. Nebyl holohlavý, měl dost vlasů dlouhých a kudrnatých, které mu sahaly až k ramenům a plnovou snabradě byl dost mohutný na to, aby se v něm pohodlně ukrylo i poměrně velké kuře. Jenže jeho hlava prostě a jednoduše vystupovala z vlasového porostu jako nějaká neodbitná kopule. Vrhl na ně přátelský úsměv. Hey, mám opravdu to štěstí, že tady oslovují hrdinského seržanta Tračníka. A muž obrátil tvář k mu a po jejím slunečně rozesmátém povrchu přiletěli v rychlém sledu podobný bouškovým oblakům výrazy úžasu, obav, zájmu a dobroty a prstulého desátníka Noblhocha. To jsme my, občany. Skvělé. Byl jsem speciálně pověřen, abych našel přímo vás. Víte, je to skutečně úžasné. Do člunového domku se nikdo nikdy nevloupal, i když musím říci, že jsem se snažil zámky vymyslet co nejdůmyslnější. Jediné, co jsem musel udělat, bylo, že jsem vyměnil kožené obložení kolem závěsů a pořádně je namazal. <laughs> Och, promiňte, ale to jsem se poněkud předběhl. Nuže, je tady ta zpráva, kterou vám mám předat, jak to jen bylo, něco o vašich rukou? Sehnul se, vsunul ruku do velkého plátěného vaku, který si položil během řeči k nohám a vytáhl dlouhé trubicovité pouzdro, které podal Nobimu. Já se vám omlouvám, řekl, když vytáhl menší válec a podal ho tračníkovi. Musel jsem všechno udělat v takovém zpěchu, že nebyl čas udělat to tak, jak by si to bylo zasloužilo a upřímně řečeno použité materiály nejsou právě nejkvalitnější. Tračník si prohlížel menší válec, byl na jednom konci zašpičatělý. E, tohle je raketa, jaká se používá při ohňostroji. E, podívejte, tady je na tom napsáno množství barevných koulí a hvězd. Ano, já se opravdu moc omlouvám, řekl muž a vytáhl zvaku jakousi složitou věcičku vyrobenou ze dřeva a kovu. Mohl bych dostat to pauzdro z desátníku. vzal válec a našrouboval zařízení na jeden z jeho plochých konců. E, díky! Ano, víte, bez mého soustruhu a samozřejmě bez kovadliny a výhně bylo to dost. Musel jsem prostě vystačit s tím, co kde leželo a přišlo mi pod ruku. Mohl bych dostat tu raketu, prosím? Díky. Ale bez opěrné pečépy, ty, si moc dobře létají. Ale ano, létají, jenže velmi nepřesně. Pozvedl trubici do výše ramene a nahlédl do malého drátěného očka na její horní straně. No, to by tak asi mohlo být. A paky lípají rovně, lípají nahoru. Tračník viděl hrad rakety v hlubinách trubice a měl na jednou dojem, že vidí barevné koule a hvězdičky. To je běžně vžitý omyl. Odpověděl Leonardo da Querem a obrátil se k ním čelem. A teď, jak se zdá, vám dvěma nezbývá nic jiného, než vejít tady do té uličky a jít, kam vám řeknu. Upřímně lituji, ale jeho lordstvo mi obsáhle vysvětlilo, jak někdy mohou zájmy společnosti jako takové mnohokrát převýšit zájmy a práva konkrétního jednotlivce. E, aha, ano, právě jsem si na něco vzpomněl. Musíte dát ruce vzhůru. Na velký stůl v krysím sále byl nasypán písek. Když ho lord řezač prohlížel, zažíval pocit, který neměl daleko k potěšení. V písku byly rozestavěny malé hranaté krabičky naznačující města a městečka a zlepenky vystříhané palmy na místě oází. Přestože si lord řezač nebyl tak docela jist, zda množné číslo od slova oáza jsou skutečně oázie, rozhlédl se a viděl, že je to dobré. Především proto, že to byla mapa klače a každý věděl, že klač je samý písek, takže písek dodával mapě jakousi reálnou existenční podstatu. Tenhle písek však jsem byl dovezen zhromady hromady dílnou Trolaxídy a bylo v něm tu a tam vidět špačka cigarety nebo konečné produkty kočičího trávicího procesu, kteréžto zbytky bychom pravděpodobně v poušti nenalezli a když, tak rozhodně ne v takovém měřítku. Tady bude skvělé můj stok vylodění. Prohlásil Lord řezač a ukázal na zmíněný prostor hulkou. Jeho štolba se pokusil být užitečný. E, to je palopastrov El Quinte. Jeho konec k nám leží nejblíže z celého kleckého pobřeží. Správně, přes tuhle úžinu se dostaneme, co by dup. E, Výborně, siré, přikývil kapitán Sršňál, ale nemyslíte, že by nás právě tady mohl nepřítel očekávat, když je to přirozeně nejpříhodnější místo k vylodění? Protrénovaného vojenského logika to zdaleka není tak přirozené. Oni nás tady nebudou očekávat právě proto, že je to tak přirozené, pochopili? Vymyslíte... Oni si budou myslet, že na tom místě by se mohl pokosit a vylodění jen naprastý pitomec, Sire? Správně. A oni samozřejmě vědí, že nejsme takoví pytomci pánové, a proto to bude to poslední místo, kde by nás očekávali. Je vám to jasné? Budou nás čekat někde jinde, třeba... Jeho hůlka se okamžik snášela nad pískem a pak se snesla dolů jako střelená koroptev u vody. Sršňal se naklonil, aby se podíval zblízka. Venku na ulici někdo začal bubnovat. Aha, vymyslíte u Ehmátoru. Na místě, kde, a to jsem si téměř jist, je dokonale ukrytá vyloděvací pláž. Z toho místa je možno dostat se dvoudenním urychleným pochodem a celé ty dva dny v dokonalém krytu přímo do srdce země, Sire. Přesně. Zatímco přistání v El Kinte znamená třídenní velmi namáhavý pochod pouští a kolem opevněného města Gabry. Správně. Otevřené prostory. Právě to je místo, kde můžeme v praxi nadzvičovat umění boje. Lord řezač zesílil hlas, aby překřičel dunění bobnu. Tak se takové věci vyřizují. Jediná rozhodující bytva. My na jedné straně, klačané na druhé. Tak se ty věci dělali vždy... Lord odhodil svou hůlku. Kdo to tam u všech čertů dělá ten pochelný krovál? Pod koní přešel k oknu. Někdo tam verbuje vojáky, Syre. Ale vždy jsme všichni tady. Je to Elanios, Syre. Verbuje do hlídky? Ne, Syre. Do svého oddílu. Ten transparent pravý první pěší syra Samuela Eládia. To je ale drozást od toho chlapa. Běžte a... Ne, já tam jdu sám. Na ulici byl hustý dav. V jeho středu se tyčil jako malý pahorek policista Dorfl a nejdůležitější věc u golema byla ta, že když jednou začal bubnovat, nikdo si netroufl požádat ho, aby přestal. Nikdo, kromě lorda řezače, který se prodral zástupem, přistoupil k Dorflovi a vytrhl mu paličky z rukou. Ano, paní, bude to nejlepšejší, Volba vašeho života, když zvolíte první pěší, hlaholil seržant Naváška, aniž si všímal toho, co se děje za ním. Naučíte se vojákování, naučíte se sebeúctě a taky dostanete šviháckou uniformu, a všechny boty, který si troufnete, sníst. Podívejte se, první pěší, to je můj praporec. Co to má znamenat? Vyksikl řezač a srazil doma vyrobený prapor na zem. Tohle si Elanius nemůže dovolit. Od zdi, odkud pozorovala celou scénu, se odlepila postava. A víte, že si myslím, že si to dovolit můžu? Usmál se Elanios. Podala řezačověku z papíru. Tady to všechno stojí sire. S odvolávkami na nejvyšší autority pro případ, že byste měl nějaké pochybnosti. E, o čem to mluvíte? O historické roli rytíře, drahý pane, přesně je řečena dokonce o povinnostech rytíře. Komické, že? Většina z toho jsou pěkné hlouposti. Turna je po pojíždění na velikých koních opatřených takovou tou vyšívanou dekou, galantní souboje a tak dále, ale jednou z těch povinností je, že v čase nouze rytíř musí se brat a vyzbrojit, budete se smát, houfec ozbrojených vojáků. Nikoho to nemohlo překvapit víc než mě, když jsem to dočetl, to vám musím říci. Jak se zdá, nemohu dělat nic jiného, než vydat se do ulic a naverbovat nějaké muže. Samozřejmě, že do mého oddílu vstoupila většina členů bývalé hlídky. Znáte je, jsou to ukáznění mládenci, dychtiví odvést svůj kus v práce v boji proti nepříteli. Navíc už mají výcvik a to mi ušetří do starostí. Jedinou výjimkou je desátník Noblhoch. Tvrdí, že když vydrží nevstoupit do žádného oddílu do pátku, bude mít dost bílých peříček, aby si nechal udělat novou peřinu. Řezačův výraz by dokázal zakonzervovat maso na celý rok. To je naprostý nesmysl. A vy, Elánie, nejste v žádném případě rytíř, jenom král by vás mohl. V tomhle městě je celá řád kalordů, které stvořili Patriciové. Váš přítel Lord odkregli například. Říkal jste něco? Pokud to pedy opravdu chcete hlát takhle, tak vás musím upozornit, že než je muž pasován na rytíře, musí strávit celou noc v bdění na hlídce a pozorovat svou zbroj. To jsem dělal prakticky každou noc svého života. Chlap, který si tady jedinou noc nedá dobrý pozor na svou zbroj, je ráno chlap beze zbroje. No modlit, boh. No vždyť to říkám, jako kdybyste mluvil o mně. neuplynula snad jediná noc, abych si vroucně nepomyslel, och, bohové, doufám, že z toho vyváznu živ. A. Oh. Budoucí lytíř musí prokázat své schopnosti na poli válečném proti jiným cvičeným mužům, Elánie, ne proti lumpům, zlodějům a sprostým molířům. Elánius si začal rozepínat pod bradník helmy. Nože, pak nadešla ta nejlepší chvíle, můj pane. Kdyby vám laskavě někdo podržel plášť, rád vám věnují pár minut. O tom, co řezač zahlédl v Elániových očích, nebylo pochyb. Byl to narudlý odlesk hořících loďstev. Vím, o co se Elánie pokoušíte, ale tohle vám nevůjde. A spěšně couvl. A v žádném případě nemáte oficiální vojenský výcvik ve zbraní. To je pravda. To jste mě dostal. Mě nikdo ve zbrani necvičil. V tom jsem měl velké štěstí. Naklonil se až k lordu řezačovi a stlumil hlas, takže ho nemohl nikdo z přihlížejících zaslechnout. Podívej, Rolande. Já vím, co to znamená být vycvičen ve zbraní. Celou věčnost už žádná skutečná válka nebyla. Takže ten váš výcvik ve zbrani není nic jiného, než poskakování ve vycpaných kabátcích a šermování meči, které mají na konci kuličky, aby náhodou někdo doopravdy nepřišel k úrazu nebo ne. Ale dole na stínově. Taky není nikdo veškolen ve zbraní. Ti by sice nepoznali kord od šavle, to jsem si jistý, za to umějí skvěle zacházet s hrdlem rozbité láve v jedné ruce a kusem silného hadru v druhé. Když proti vám stojí oni, víte, že to neskončí tím, že se po bitvě společně zasmějete a připijete na zdraví vítěze, protože tihle chlapi vás chtějí vidět mrtvého. Chtějí vás zabít trony, jasné. A než stačíte jednou máchnout tím svým vyleštěným šaršounem, vyřežou vám nožem do břicha svoje jméno i s adresou. A na takových místech jsem se cvičil ve zbraně já. Pravda, i když to byly hlavně pěsti, kolena, zuby a lokty. Vy, hír, nejste gentleman. Věděl jsem, že i na mě musí být něco, co se mi bude líbit. E, to ani je, že nemůžete do ang Morporského regimentu naverbovat trpaslíky a troly? V těch zápisech se mluví jen o ozbrojených vojácích a trpaslíci nastupují se svými vlastními sekerami. Obrovská úspora. Kromě toho, jestli jste je někdy viděl doopravdy bojovat, pak jistě budete rád, že jste na jejich straně. Elan je. Sire Samueli, můj pane. Tak dobrá. Pak vy a váš oddíl spadáte pod moje volení. Je to zvláštní, ale nikoliv. Já podléhám jen velení krále nebo jeho náležitého nástupce, alespoň tak se praví ve Skavonově spisku o právu a jeho užití. Jak víte od chvíle, kdy nějaký vylízaný dobytek usekl hlavu poslednímu králi, nebyl menován náležitý králův v nástupce. Jistě je pravda, že jak se zdá, vládli od onoho okamžiku městu různé osoby, ale podle práva rytířského Řezač se znovu zamyslel. Měl výraz sekačky na trávu, která právě zjistila, že si tráva založila odbory. Rostlo v něm jakési neopodstatněné přesvědčení, že hluboko v duchu ví, že se tohle neděje. Nemohlo se to dít, protože takové věci se jednoduše nedějí. Každý výraz nesouhlasu nebo protest mohl být obvykle bez obav ignorován. Na druhé straně, jak se zdálo, tady bude pravděpodobně nutné podniknout nějaké kroky. Velmi rychle zjistíte, že vaše pozice legálně vzato, Začal, ale v zápětí mu oči na okamžik vylezly z důlků, protože Elánius ho vesele přerušil. Ale ano, jistě, mohli by se tady objevit nějaké drobné potíže, to přiznávám. Ale když se na to zeptáte pana Kosopáda, ten vám odpoví svou obligátní větou, ale podívejme, tohle je opravdu velmi zajímavý případ, Což, jak jistě dobře víte, znamená v právnickém jazyce tisíc dolarů denně plus výdaje a bude to trvat celé měsíce. Takže, když dovolíte, řešení těch problémů bych nechal na vás, ano. Víte, právě teď jsem v jednom kole, musím toho tolik zařídit. Myslím, že touhle dobou už budu mít v kanceláři vzorky nových uniformem. Je přece nesmírně důležité, jak budou vojska na bojiště vypadat, nemyslíte? Řezač vrhl na Elánia ještě jeden ošklivý pohled a odešel. V té chvíli přidusal k Elánejovi navážka a ukázkově zasalutoval, přičemž mu špičky prstů zazvonily o okraj přelby. Co budeme dělat teď, syré? Teď to tady podle mě můžeme zabalit. Přihlásili se všichni mládenci. Stě, se. Řekl se jim, že to není povinné. Stě, se, Řekl jsem, není to povinný, ale musíš. Naváško, já chtěl dobrovolníky. No, teď. Všichni se přihlásili dobrovolně, na to už jsem dohlíd. Elánios si stěžka povzdechl a vydal se na cestu do kanceláře. Pravděpodobně jim nehrozí žádné nebezpečí. Byl si z velké části jist, že je legálně v právu, a pokud ořezačovi něco věděl, pak to, že lord bude respektovat daný zákon. Jemu podobní muži to většinou dělali, i když často neradě. Kromě toho, třicet mužů hlídky jednoduše nefigurovalo ve velkém schématu věcí nadcházejících. Řezač je mohl klidně ignorovat. Tak najednou tady máme válku, pomyslel si Elánius. a jsou tady zas. Občanský řád je postaven na hlavu, protože taková jsou pravidla. A lidé jako řezač se zase objevili na vrcholku hromady. Tihle aristokraté se celé roky poflakují sem a tam a najednou, jako když do nich píchne, začnou lešky brnění a sundávají meče z čestného místa nad krbem. Myslí si prostě, že bude válka, a jediné, na co dokážou myslet v souvislosti s válkou, je to, že se dá jak vyhrát, tak prohrát. Ale musí zatím být ještě něco jiného. Někdo chce vidět válku. Někdo zaplatil za smrt osiho a zavátého. Někdo chce, aby byl zabit princ. To je nutno si pamatovat. To není válka. To je zločin. A pak si uvědomil, že přemýšlí o tom, jestli útok na obchůdek pana Můjbaraka zorganizovali titíž lidé a zda titíž lidé nemají na svědomí i požár vyslanectví. A pak si uvědomil, proč takhle přemýšlí. Protože si přál, aby zatím byli spiklenci. Bylo to mnohem snažší představit si pár mužů plných nestoudnosti a cynizmu, Opilých výsadami a mocí, kteří v nějaké zakouřené místnosti nad sklenicemi brandikují pikle. Bylo s držet se téhle představy, protože pokud jste to nedokázali, mohlo se vám stát, že jste stanuli tváří v tvář v skutečnosti, že za těmi ošklivostmi stojí obyčejní lidé. Obyčejní lidé, kteří hladí psa, Vyprávějí svým dětem pohádky před spaním a pak jdou ven a dělají strašlivé věci jiným obyčejným lidem. Bylo o tolik snaší svalit vinu na nějaké tamty. Bylo nesmírně depresivní jen připustit, že tamti bychom mohli být my. Dokud to byli tamti, tak za to nikdo nemohl. Ale jestli tamti byli my, co jsem potom já? Konec konců jsem přece jeden z nás. Musím být. Rozhodně jsem o sobě nikdy nepřemýšlel jako o jednom z tamtěch. Nikdo o sobě nikdy nepřemýšlí jako o jednom z tamtěch. Já jsem vždycky jen jedním z nás. Zlé věci vždycky dělají tamti. Zhruba v téhle době by Elánius ve svém nedávném životě vytahoval zátku z láhve a příliš by se nestaral o to, co v láhvi je, dokud by to rozpouštilo barvu o ok. Ale zdravím, co pro vás můžu? Ach ano, poprosil jsem o nějaké knihy o klači. To je všechno? Knihovník mu stydlivě podával malou odřenou zelenou knížečku. Elánius čekal něco mnohem většího, ale i tak si je vzal. Vyplatilo se podívat se do každé knihy, kterou vám orangutan půjčil. Vždycky věděl, pro jakou knihu jste nejvhodnější. Elánius si myslel, že je to zkušenost podobná té, s jakou hrobník neomylně odhaduje výšku člověka. Na hřbetě knihy byl velmi odřený a vybledlý zlacený nápis Veni vidi vici, život vojáka. Napsal Gen A. Taktikus. Noby se seržantem tračníkem kráčely uličkou a blížili se k jejímu konci. Já ho znám, to je Leonardo da Quirme, Tento je. Ztratil se před pěti rukama. No, pak se jmenuje Leonardo a Belskbermu a co má být? Je to šílený genius. Šplouchá na maják. No jo, víš, říká se, že mezi genialitou a šílenstvím je jen velmi slabá hranice. Pak panhle už je bábno za kopečkama. Hlas za nimi řekl. Ale můj ty... Jo, tohle určitě nebude stačit, že ne? No, měli jste pravdu, to vám nemůžu přijít. Přesnost bude velice mizerná i na krátkou vzdálenost. Mohli byste se na chvilku zastavit, obrátili se. Leonard už rozebíral trubeci. Kdybyste na chvilku vzal tenhle kousek desátníku a, seržanté, vybuďte tak laskav a podržíte mi chvíli pevně tuhle část... Myslím, že by to mohla vyřešit něco jako plout. Počkejte, měl bych tady někde mít vhodný kousek dřeva? Leonardo si začal ohmatávat kapsy. Policisté si uvědomili, že muž, který je drží v šachu, se rozhodl přestavět svou zbraň a dal jim ji podržet, zatímco hledal šroubovák. Takové věci se vám často nestávají. No by tiše převzal převzal odtračníka raketu a vsunul ji do trubice. Čemu je padl ten kousek, pane? Leonardo si na okamžik přestal prohledávat kapsy a zvedl oči. To je spoušť. Tohle, jak vidíte, křísne o tady ten kámen a býborné. Z trubice vyletěl krátký plamen a vyvalil se oblak černého kouře. Ale tohle... Strážníci se otočili, pomalu jako lidé, kteří se obávají toho, co spatří. Raketa proletěla celou uličkou a na vzdáleném konci vletěla oknem do domu. Um, aha, musím si pamatovat, že u dalších modelů bude třeba na střelu napsat tímto koncem vpřed. Um, teď moment, kam jsem dal svůj blok? Uh, myslím, že bude lepší, když zase půjdeme. Uh, a velmi rychle. V domě se ozval výbuch a okny začaly vyletovat barevné koule a hvězdy k potěšení mladých i starých. Bohužel, ono potěšení s nimi nezdílel jakýsi trol, který právě se zuřivým výrazem vyrazil z domu. Vážně? No, jestli tady jde skutečně o rychlost, mám v hlavě velmi zajímavý projekt dvoukolého na základě jakési tiché a bleskové dohody ho každý ze strážníků uchopil pod jedním ramenem, zvedli ho ze země a dali se do běhu. No, Ale šmankote! Strážníci zahnuli do vedlejší uličky a pak se s rychlostí, která jemcebě by starým profesionálům dělala čest, rychle propletli a protáhli několika dalšími. Nakonec opřeli Leonarda o zeď a vyhlédli z ústí uličky. Křestýl vzboh, postali se opačným směrem. E, výborně. E, poslyšte, a o co byste se to vlastně pokoušel? E, podívejte, možná, že jste fakticky takový genius, jak jsem o vás slyšel, mistřek Kvimsky, ale když přijde na to vyhrožovat lidem, jste asi tak geniální jako nafukovací terč na žibky. Jak se zdá, tak jsem to trochu popletl, že? Ale i tak vás žádám, abyste šli se mnou. Obávám se, že je to moje chyba. Myslel jsem, že jako válečníci budete ochotni podřídit se spíše síle. E, nože, máte pravdu, my jsme válečníci, ale... Hele, nemáte ještě nějakou bakovou raketu? Zeptal se noby a zálibně potěžkával rameni rubici. V očích mu plála ona zvláštní záře, jaká plane v očích většiny malých mužů, kterým se do ruky dostane velká, opravdu velká zbraň. Třeba mám, odpověděl Leonardo a zásvěd v jeho oku byl o nim nepříčetným zablesknutím, než se objeví v pohledu člověka od přírody bezelstného, který má pocit, že je právě velmi mazaný. — Proč byste nešli se mnou a nepřesvědčili se? Stejně by bylo řečeno, abych vás přivedl, děj se, co děj. — Nebo se líbil uplatnet, rozářil se noby. Pak přiložil oko k mířidlu na válci, otáčel se sem a tam a pusou dělal. — Bůh, bum, bůh, bum. — Kdo vám řekl, abyste nás přivedl? Lord Vetinari. Patricej poslal pro nás? Ano, řekl, že máte zvláštní předpoklady a že máte hned přijít. Do paláce? Já slyšel, že vzal roha. Och, nedo, totiž hm, do doku. Zvláštní předpoklady, co? Eh, farva. Počkej, už bylo na čase, aby nám někdo přiznal jistý uznání, to víš dobře sám. Zkušení podůstojníci jsou páteří každého zbrojenej síly. A já mám dojem, že tohle je případ podle toho známého řečení, až nastane čas, najde se, muž, rozumíš. A kde se, já mluvím o nás, o mužích se zvláštními předpoklady. No by přikývil ale si s tou dávkou neochoty. V mnoha směrech bylo jeho myšlení mnohem jasnější než myšlení jeho nadřízeného a oni zvláštní předpoklady mu dělali jisté starosti. Když vás někdo k něčemu vybere kvůli vašim zvláštním předpokladům, je to skoro totéž jako být dobrovolně přihlášen. A konec konců, co bylo tak neobvyklého na zvláštních předpokladech? Zvláštní předpoklady má třeba mušleku želnatky. Budeme zase fungovat jako tajní agenti? Přejdeme do podzemí? Leonardo zamrkal. Tedy, co já? Ano, myslím, že mohu říci, že je v tom skutečně dost hluboké podzemí. Ano, rozhodně. Harakpa, ksaružá, vymlčte desátníků. Když budeme utajení, znamená to, že nikdo nebude mít důvod nás probodnout nebo zastřelit. Jo, nebo ne. A co je ta nejdůležitější věc, která se nesmí válečníkovi přihodit? Až se machat zvránit a zabít. Správně. Takže jdeme, pane Skvěrmu za zvukem polnice. Skvělá práce. řekněte mi, seržante, jste nautického založení? Ne, siré. Jsem šťastně ženatý muž. Já tím myslel, zda brázdil jste kdy oceánu líc. Aha, mě tak snadno nedostanete, pane. Každý ví, že muže nemá ksicht, ale hladinu. Leonardo se na okamžik odmlčel a pokusil se přeladit své myšlení na rádiotračník. Plul jste vy vůbec kdy po moři, na lodi nebo ve člunu? Já, pane, to tedy ne, pane, to ty vlny, co se pořád zvedají a klesají a zvedají. Vážně? Nože, musím vám oznámit, že to nebude žádný problém.